Povestea lui Harapalm. Fantasticul Fantasticul este o categorie estetică definită în raport cu realul și imaginarul, plasându-se între acestea și producând o ezitare de încadrare a evenimentului în natural sau supranatural. Svetan Todorov, în lucrarea sa, introducere în literatura fantastică, spunea că Fantasticul este ezitarea cuiva care nu cunoaște decât legile naturale pus față în față cu un eveniment în aparență supranatural. Fantasticul propriu-zis presupune faptul că personajul și cititorul, aflați în fața unui fenomen necunoscut, ezită a-i da o explicație naturală sau supranaturală, ceea ce determină un sentiment de spaimă sau neliniște. Orice opțiune pentru o soluție sau alta, pentru natural sau supranatural, înseamnă pătrunderea într-un gen învecinat, fabulosul sau straniul. Fabulosul sau miraculosul presupune acceptarea supranaturalului. Cititorul știe că se află într-o lume imaginară în care totul e posibil, de exemplu, Basmele, literatura SF. Straniul apare în operele ale căror întâmplări aparent neverosimile, ieșite din comun și înspăimântătoare, au explicații raționale. De exemplu, romanele polițiste.